«Заходь! Вона в себе, на горі!» Лука піднявся на другий поверх скрипучими, крутими сходами, міцно тримаючись за перила. Тоді, прочинивши двері на галерею, він вийшов на двір. Галерея була засипана товстою сніговою ковдрою. Двоє вікон на поверсі світилося. Лука повільно підійшов до першого, і обережно зазирнув досередини. За столом сиділи різного віку жіночки в халатах, сукенках, пальтах і хутрах, і якийсь вусатий чоловік, убраний у чорну-білий пасок-маринарку. Лука пішов далі. Він оминув перше темне вікно, тоді друге, третє. З четвертого чулася музика, а з п'ятого хтось хропів. Шосте вікно було освітлене, але запнуте синіми шторами. Знайшовши шпарку, Лука зазирнув у неї і занімів. Вікно було справді фйонене. Вона сиділа в фотелі, затиснувши між колінами глиняну миску, щось туди крешила і розмовляла з кимось. Той хтось, перетирав макогоном у макітрі мак. Бо що ще міг він там перетирати? Він був в окулярах і з акуратною борідкою, вбраний у помаранчевий штруксовий костюм, а поряд з ним спав великий, рудий пес. Але це ще було не все. Лука не встиг зробити жодних припущень чи висновків, він лише остовпів і здригнувся від несподіванки, почувши позаду щось, ніби кроки Тук-тук. А може, стукіт серця? Христос рождається, сказала Марта, тицюючи в руки Луці важку торбу з яблуками. Хочу розказати тобі одну таємницю перед тим, як ми приєднаємося до них. Марта кивнула на вікно. Лука мовчки дивився на неї і слухав. «На розі готелю, в центрі, я зустріла циганку. Не знаю, чи вона була справжньою, чи перебраною. Вона просто схопила мене за руку і почала все розповідати. Вона сказала про те, що було, є і буде. Сказала про всіх. Сказала про тебе». Але найголовніше, Луко, вона сказала мені, що на мене чекає довге і щасливе життя. Вони постояли хвилину мовчки. Марта всміхалася і дивилася вгору, в чорне небо, звідки летіли сніжинки. З-за дверей почулися голосні звуки, то пес принюхувався до знайомих запахів. «Через сніг не видно жодної зірочки», – нарешті сказала Марта. «Це все, що я хотіла тобі сказати. Ходімо?» Вона витягла ключ, відчинила вхідні двері і увійшла першою. Тарзан кинувся на неї і мало не збив з них. «Мамо, ми вже збиралися йти тебе шукати», – сказала Фьйона. І тоді на порозі виріс Лука. Ми заздалегідь вибрали доволі теплий і безвітряний день. Я чекав на них на даху умовленого багатоповерхового будинку, вдихаючи на повні груди весняне повітря. За моєю спиною ревів вертоліт, знімаючи вітрюган, від якого тріпотіло моє волосся, і я почувався медузою горгоною. Нарешті внизу я побачив три постаті – Марта, Фіона і Лука. Навіть з цієї висоти було видно, що Марта стала якоюсь більшою. «Марта поправилася?» – подумав я. Але ж Марта завжди була прекрасною, куди ще поправлятися. Вони привіталися зі мною, і ми перемовилися кількома фразами. «Тату?» Я сяду поряд з тобою, сказала Фіона. Марта, Лука і Тарзан вмостилися позаду нас.